«Ова! То це справді і Горпино? Чи Мара?» «Та це я така схожа на Мару!» – каже Горпина і проводить долоною по сухих очах, наче сльози витирає. «А як там Олька?» – не здужує. «Чого навідалась?» – і, начекаючи відповіді, скрикує зафідовано. Та ти ж молода, а постаріла так. Бо постаріла правда твоя. У хаті Олька, то я зайду до неї. Та кажу, що не здужує. то в коморі лежить, бо дух важкий від неї. Горпина йде в комору, а Василь Гноєвий збирає нарубані дрова, бубоничі. Хтось би другий вже давно перестав годувати таку жінку. Надумала вмирати, то вмирай. А я дурний годую. Тут самому нема чого рот покласти, а я мала б за мною глядіти. А я глядю її. Несучи дрова спиняються в сініх перед коморою, звідки чуються тихі жіночі голоси. І цього вона прийшла з-за баре. Ще проти ночі. Розпалює в печі. До вогню ставить вони. У човунці залитому водою Стримить кістка з м'ясом. Раз проти ночі, Значить ночуватиме. Ха! це ж там за барю собі думала, Що я тут нагодую її. Прийшла об'їдати, Бо свого нема. А в мене є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 Коли вони там уже перебалакають, як сороки. Досипає в човонець призір кидає киде обчищену цибулину і ковтає слину. Сам собі за господиню крив його цариця небесна. О, заходь, заходь, горпино, побачив госю в порозі, бо вже й очеви поспіває. Обалакала золькою.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 беручи човонець руками з ганчіркою та розливаючи по глиняних мисках. Набалакала й в могилу, бо так легше, а я тут мучусь, доглядаю Ольку. Ільки не квапся їсти, бо попечайся, хай вихолоне. Потрошки братимеш. Бійся багато, аби здоров'я зовсім не збавити. Сидять за столом навпроти одне одного, а за вікнами «Вочури я